Dialogul cu poetul Lucian Blaga, realizat de Dumitrița Raluca Parfientie, a fost posibil grație mai multor înregistrări din Arhiva de Aur a Radio România. El simte pulsul poeziei. Primăvara a dăruit scrisului nostru nu numai numele lui Lucian Blaga, ci și pe cel al poetului Ion Vatamanu. Poetul chimist sau chimistul poet, Ion Vatamanu s-a dovedit a fi un foarte bun alchimist al verbului matern. Am selectat din Arhiva de aur Poeme de Ion Vatamanu și vă invităm să-l ascultați. Celor ce pun graiul la vot Moldoveni în pașaparte Azi pun graiul la votare Unica cetatea noastră cu a ei ziduri vorbitoare ne sucesc în fel și tip, Mintea, sufletul, ființa, Parcă graiul își descută Dreptul său și suferința, Parcă vor să mă aleagă Cu un vot în plus acasă, Într-o limbă ce cuvinte Să-și cu gura arsă, Parcă aș fi popor sălbatic Ce mai ieri purta o blană Și un cap fără de creier Sub o cușmă moldoveană. Parcă n-aș avea părinți și mă nasc promisiuni, Fără grai degeaba scrieți în anchete națiuni, Fără grai pustiu e totul, ziua se preschimbă noapte, Pruncii sub la pieptul mamei un venin în loc de lapte, V-am dat multe, vă mai dau codrii care mi-au rămas, numai Nu mai graiul nu-mi atingeți. Alui lui suflet cu al meu glas V-am dat multe vă mai dau Și un blestem de deșteptare Moldoveni în pașa Nu dau graiul la votare Elit, elit, e <multifar ideally> <pedică> <tei> <îmugna> <îmugna> Încheiem ediția de astăzi a emisiunii Cu un subiect despre Anatol Codru nu înainte de a-i spune poetului, la mulți ani de veșnicie poetică. Anatol Codru s-a născut ca și Lucian Blaga, ca și Ion Vatamanu, la început de florar. De unde veniți, domnule Anatol Codru? Vin de acasă. Vin de acolo, din lagă nu, unde m-au semâslit părinții mei, unde au cătați am deasupra mea un cerș sub terp puțin pământ, dar al meu să fie... Altfel totul ce a fost în jur a fost totul al meu și dumneavoastră sunteți ai mei și eu sunt acela acum singur într-un fel că sunt cu toți, deci vin de acasă. Parcă a fost mai joi, mai vineri, vremea trece, vremea vine. Maică, cum ai fost mai tânăr? Apropo, cum ați fost mai tânăr? Fără în oră că am fost în lumina maitei mele, mama mea este un mit. Eu pot întreba la toate timpurile și mai ales la timpul viitor. Oricum am fost șocat de faptul că eu mai pot să fiu și omul care se poarte bătrâneța pe chipul lui. Am venit și am întrebat-o pe maică. Cum? Maica, am fost și eu tânăr? Am fost? Au trecut mii de ani de atunci de când m-am născut eu pentru că am fost totdeauna. Care a fost prima dumneavoastră întâlnire cu literatura? Atunci când m-am întâlnit cu mine, atunci când am crezut că am o personalitate și care este receptivă la tot și a fost frumos literatură, mai ales la felul cum au fost articulate ideile în cosmos, în natură, în felul meu de a mă concepe pe mine ca unul care poate percepe frumosul rutungirile, cum spuneau grecii, formosul. Din atunci eu am așa o expresie, din atunci eu am încercat oricum să articulez și eu vocea mea într-un fel ca să mă aud de lumea. Eu sunt, că fac umbră pământului. Ați debutat în 1962 cu placheta de versuri nopții albastre. Ce a urmat după nopții albastre, după acest surprinzător debut? După acest avans pe care mi l-a dat marul scritor Andrei Lupan, fără doar că am rămas îndatorat în felul de a mă expune pe viitor în vers, în literatură, mi-am făcut loc în viața mea unei datorii pe care și acum o stres și o țin că trebuie să scriu, dar mai puțin să scriu. Să scriu poate mai bun și mai mult gândit la cele ce săvârșesc eu cu cerneala, cu pana, cu condeul. Credeți că fiecare nouă carte apărută a însemnat în creația dumneavoastră o nouă coordonată evolutivă? O fi poate nimodest puțin, dar eu cred că da. Am avut la fiecare carte care, mă rog, a văzut lumina tiparului, certitudinea că a dus ceva nou. Eu am fost unul care m-am opus multor canoane. Am căutat de multe ori să mai dau și greș, numai ca să fiu eu. O poezie se scrie greu. Poezia trebuie captat, pentru că este aproape de Dumnezeu. Cred că se scrie greu. Vorbiți de Dumnezeu, dar poezia dumneavoastră, în primul rând, se sapă în piatră, pentru că nu știu ce e. Piatra asta, ce e calul, ce e dorul poezia dumneavoastră, e o metaforă, e un simbol, ce e? Este o obsesie a trăirii mele, a durității, în care ne-am săpat noi echipul, în care ne-am scris istoria. Una din cărțile mele, așa și le-am numit, piatra de 4 Este o istorie a unui crug mic, poate, de retraire ale mele în istoria părinților mei, în istoria celor cu care am crescut și care am mâncat acest timp, nu degeaba, cred, dar și l-am răspătit cu cea. Ce e poezia pentru dumneavoastră? Să nu scrii urât, să scrii frumos. Frumusețele să fie dure, să fie dramatice. Poezia trebuie să fie aproape de rana ta. Să țină trează toată vremea că există. Dacă priviți înapoi prin timp, ar exista poezii pe care să doriți astăzi să nu le fi semnat atunci? Fără doar și poate. Dar o poezie la care țineți? Cel mai mult aveți? Cine la mai mult, dar este una pe care eu aș putea să vorecit. recit. Bate fric de la origini, cerul scapără polei și o să încep și eu a ninge, peste toți străbunii mei, din milenii în milenii, auzii vei vedea cum vor trece sânii sânii peste cărunteța mea și va fi întruna și de pretutinde din eu și va fi atât de simplu și va fi atât de simplu parcă nins cu Dumnezeu. Ați ascultat o nouă ediție a emisiunii Elitie, următoarea emisiune. Miercuri, 13 mai, ora 22.30. O seară frumoasă ca un poem de iubire, subsemnează redactorul Nina Parventie și regizorul artistic Silvia Ilarionov.